wa al-sharih ibrahim al-bayduri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fidan uwa qala Rahimahum Taala, asalatu gursul muwahidina, fa innu yajtamig fiha alwanul ibadati, kama an al gursa yajtamig fihi alwanu t'aam dan berkata setengah-setengah ulama tafsir pada Menyatakan atau pada membandingkan ibadat semaya tu dia kata as-salatu bermula sembahyang itu Iyalah ursul muwahidina uh, Ursu ni asalnya uh, Kalau wali matul urs ya panggil kenduri wali muh Kenduri perkawinan uh, Pengantin uh, Bagi orang yang muwahidin uh, Allah olahnya semaya tu menempat tituk uh, Gana? Gana? Kata semaya tu dia panggil ursul muwahidin. seolah kata kenduri lah. Ha, kenduri, jamuan. Ha, Sebab tersawak tu jamuan. Bagi orang-orang yang ahli tawheed. Sebab apa boleh kata semaya tu menempati jamuan kenduri? Ha, super jamuan kenduri dah semaya ni. Bila kita masuk dalam semaya, seolah-olah masuk tempat jamuan kenduri. Ah, sebab apa tu bainahu yajtami'u fiha kerana bahwasanya dia panggil dhamir syi'an tak rojaklah maierti di belakang kerana bahwasanya yajtami'u fiha berhimpun padanya pada salah itu oleh alwanul ibadati oleh segala warna Segala warna ibadah ada dalam semaya. Zikir ada, doa ada, istighfar ada, atasbah ada, tahmid ada, oh syahadah pun ada, ah selawat pun ada. Hati tengok di dalam tu. Segala warna warna kalau kia makan macam macam warna dalam semaya dah cukup leka. Ah. Nampak sungguh dia bani tu ha, Baca Quran eh. Ada dalam tu Ayat Fatihah Fatih surah macam baca, -baca cuka, cuka kita nak pilih Mana kalau kita ingat Haa Tengok tu Nah patu ada dengan takbir Ucap mengagungkan Allah ha, Allahu Akbar Ah ha, Tu dia Setiap berpindah Ada ucapan takbir Hmm, ada dengan ucapan tasmi, Ada dengan doa bagai-bagai Buat doa Rabbi ufili warhamni Itu dia. Dalam sujud pula Kanak doa lebih pada tasbih tu Kalau kita semaya sore Haa Tu nak rakyat kata Beripung di dalam semaya tu Segala warna ibadat Hmm, semaya sebutir tu berhipung di dalamnya beberapa warna, makna anak ayak ya, atau bagai bage atau pem macam-macam ibarat yang terimpun di dalam tu Ah ha, nampak sungguh dengan jamuan kenduri katanya. Ah ha, banding kama sebagaimana jamuan kenduri ah ya jitamiu berhimpun padanya pada urs itu boleh alwanu taam tengok ah warna-warna makan ada macam-macam tu ah jambuah tu apa lagi jambuah tu pula jambuah raja oh jambu orang biasa tu pun ah macam-macam dah tu lepas jambuah pula jambuah raja tu kah jambuah raja kepada seluruh rakyat dia Allah ha ah, betul bandingnya apa tu ini semata-mata nak targhib Ha, nah bila kita nampak dengan bandingnya tu mari satu galakkan. Ba'i fa iza sallal 'abdu rak'ataini maka apabila sembahyang oleh seorang hamba dua rakaat. Ha, ah tafsiran ni dah sebut dalam itu juga ni dalam kita munyatul musallin syahdau. Ah sebab kita Muniyatul musalli ni, ha, musalli ni ha, banyak maraji' dia tu. Ah ha, tapi nah Ha, tak ada orang tahqi ha, Apabila semahyang Uli seorang hamba duwarka ha? Firman Allah Ta'ala Ya pulullahu Ta'ala Allah berfirman Kepada hamba dia Kepada orang yang semahya itu Dia katakan ini yani, Ya abdi Wahai hambaku Ma'adhu'afika serta kelemohan akau Dalam keadaan akau Di samping akau lemah tu Ataita bi'alwanil ibadati hmm. Maknanya Di samping kelemohan akau tu Akau mendatang juga Dengan beberapa warna ibadat Ini dia Piyaman Ah ha, tengok tu Hal keadaan akau tu Haa, penamun ni berdiri Waru, tu peringatan kita, dengan kelakuan berdiri boleh kita kata mensubina inkopit. Ah, ha, dengan kelakuan berdiri, waruku dan dan tunduk, wasujud dan dan sujud, ah, ha, waqiratan. Ha, aku mendedahkan, aku mendedahkan dengan warna-warna ibadat. Ah, ha, dari segi apa tengok, Qiyam berdiri betul, dan tunduk dan suju hatta anggota tujuh waqiraatan ah ha, akan datakan bacaan baca qiraat tu qiraah baca fatiha baca surah tu qiraah wa tahlil ada tahlil ah ha, tengok la ilaha illallah ada asyhadu an la ilaha illallah tu la ilah illallah panggil tahlil disertakan dengan syahadah wa tahmidan ada puji Ah uh, subhanallahu subhanarabbiyal azim wa bihamdihi uh, ada puji ada puji-puji wajah tu wajahialillazi oh banyaklah tu di sampai panggil doa ada puji ah uh, wa ada ucapan takbir uh, Allahu akbar ah uh, samiallahu liman hamida ada termasuk puji wasalaman ada ucapan salam tengok salam ke nabi SAW salam kepada kita hamba-hamba assalamu alayka nabi ingat apa akhir assalamu alayna salam ucapan salam ke atas kita sendiri wa ala ala dan atas semua hamba-hamba Allah yang soleh ah pastu akhir sekali assalamualaikum nak terbeik tu ah tengok dalam semai ada jadi Allah Taala kata di samping lemuh engkau tu akan datang dengan warna dengan segala bagai ibadah berdiri rokok ha, nah segala gitu fa maka aku ha, maka aku Allah ma'ajalalti wa azamati serta kemuliaanku dan kebesaranku ha, Atau apa kita nak kata gini dia jalan makna besar tak juga tak berubah lagi ni tak apa juga maka aku serta kebesaran-ku wa'azamati dan keagunganku ha itu jadi lain ayat lah, lah, kita apa ha, maka aku di samping kebesaran-ku dan ke, uh, keagunganku la yajmulu minni an jannatan ha aku tidak elok daripada-ku bahawa aku tegoh akan di kau akan syurga Ah ha, Tak elok bagi daripada aku Tak mulak nak tak comel ha, Dia kata nambil lorak hak dekat Jamul la yajmulu jamalatan Sifat jamil Jamil, kita ambil lorak Melayu hak dekatnya comel La yajmulu minni Tak comel lah dariku An amna'aka bahawa aku nak tegah engkau Hei hambaku Jannatan aku nak tegah syurga yang biha alwanun naimi yang padanya pada jannah tu macam-macam nikmat oh tak comel lah daripada aku aku nak gigit tegah mung daripada syurga tu sebab mung dalam keadaan lemah mung untuk mendatangkan berbagai-bagai dia ha, ni telah puji orang yang semayang aa uh, lalu tu au, au jabtulakal jannata binaimiha Aku perwajibkan Aku menetapkan bagi akau syurga ha, Ini janji daripada Allah Dia wajib mana ha, Ini apa yang dia perwajib pun Ini aridih Maksudnya wajib Tak ada janji ha, Tak ada lah dia janji Nak beri ke hamba dia Ya yes, semayah Aku perwajibkan Aku menetapkan bagi akau itu syurga Tetap aku bagi kamu syurga dengan hal keadaan syurga Dengan nikmat-nikmatnya lah Bukan syurga saja tak Bukan syurga sebagai kata Tempat saja sahaja tak Ia bersepakai ia syurga tu Dengan nikmat-nikmatnya Dalam isi syurga tu Nikmat makannya lah Minumlah Kelihatan lah tu dia Sebagaimana engkau telah ibadahkan daku Dengan warna Dengan bagai-bagai -war -war lah. Dengan bagai-bagai ibadah wa ukrimuka dan aku memuliakan dikau alamana kumuliakan engkau biru yatim ah ha, dengan dengan dilihat akan daku mau boleh lihat aku kama 'araftani bil wahdaniyyati sebagaimana telah kenal engkau akiendaku dengan keasaan ha, dengan wahdaniyah wa innil latifun maka bahawa aku yang berlemah lembut Aqbalu uzrak, aku terima akan keuzuran kau. Ha sikit sebanyak keuzuranmu aku terima kerana aku latif. Aku ni yang berlemah lembut. Maka yang bersifat dengan lemah lembut ni, keuzuran apa sikit se sebanyak, maaf. Aku terimakan keuzuran kau wa aqbalul khaira minka dan aku terimakan kebaikan daripada engkau. Itu dengan berrohmati dengan semata-mata rahmatku lah. Ah, fa ini kerana bahwasanya aku ajiduman u'azibuhu min al kufari Kerana bahwasanya aku, aku dapati mereka yang aku mau azabkannya Siapa dia man u'azibuhu mereka aku nak azab siapa? Aku dapat tidak dah mereka aku nak azabnya bayarnya minal kupari daripada segala orang kufur tu man u'adzibuhu oleh aku nak azab tu aku dapat. Ada dah orang aku dah nak azab. Kali tu mu ibadatkan aku, beriman dengan aku, ha mu, tak apa mu. lepas tu dah ada uzur sikit sebanyak tak apa aku maaf, aku terima. Sebab aku ada dah orang aku nak azab. Ha tu fa inni ajiduman Maka bahawa se aku aku dapat man mereka uazibuh ya aku mau azabkannya ya aku nak azab akennya apa ha, kamdarak mana istikbal min al kufari daripada segala kufar uazibu binna ha, tak lupa daruazibu ha, aku mau azab dengannya aku dan engkau wa anta dan engkau tak ada niya dulu La tajidu ilahan ghairi Yawfiru sayyatika Indi Haa. Dan engkau Hei hamba aku, Wa anta ayya abdi La tajidu ilahan ghairi Engkau tidak dapat Akan Tuhan yang selain daripada aku Yawfiru sayyatika Tuhan yang selain daripada aku Yang nak ampun Ia akan ke segala kesalahan kau Siapa? Haa tak ada Haa sampai tu Ha, ada pun aku, hak aku nak menyiksa. ada dah. Orang ya hak dengan aku, oh ya hak aku dengan aku. Orang waktu aku nak menyiksa dia. Ah, ha, pahmu, mu tak ada. tu hal lain pada aku. Nah, ha, tu hal lain pada aku. Mu dok bagi aku. Ya tuh kalau aku nak azab aku, nak pelepas, pun aku. Ada pun oh ya nak azab hal lain pada mu ada. Haha, tu tengok. Lain pada mu ada aku dapat orang ya aku nak azab dok. Ada. ada pun mu tak ada. tu hal lain pada aku nak apun kesalahanmu. Ah, ni comel deh. Ini menarik kelebihan semaya. Ah, ha. betul lah. Kalau kita ada semaya kendor, pun fikirlah ni nih. Allah besar, bau tau kata oh besar. Weh, ha. supaya bagaikan kita ada pakai dah. Mulut tak tahu god, nyiwa ikut si panggil. Nah, leto ikut si boleh wayah tak? Dia mahu jadu main, tahu tak bagaikan dia mahu tu. kematamu? Oh tu kehasa yang melala. Apa cicin kita? Ada tahu kot si Hou Ada Gapo. Ha tahu. Tahu Batu Gapo tahu. Mari dekat arah hak reti. Eh, mana anang tangkit cicin bentar. Apa cabut? tengok dia. Ada memek mana ni? Tahu ngau beri kita tak tahu. Gini-gini. Hai. Ha, kalau kalau kalau tak ada tak ada menggani ah tak kurang pada 20,000 ni Tuh Tu ke? Ah, ha, tu saja mulah. Ha, tu Hmm, Bukuh juruh lah semulanya Om oh, Allah tak tak ikut say gitu je Haa Haa tu kata gapa-gapa baris ada di kita Dan kita tak tak hurga Jadi dia buat Dia pun kata tak menghargai. Bila kita tahu hurga maha ha, saya yang mari semula Haa tu dia Haa sabit tu ada beli kakak buruk tu Haa kita kutip semula tu eh, Haa kulit cahaya pada mereka tak ada hurga Mereka boleh Haa tu Tak tak tahu ikut say lah Hmm, tengok je jebo tu Cari kot lecah Haa tu dia Besi buruk Bunyi besi buruk Belah lah buruk-buruk Nasada go Haa Haa tengok tu Haa tu Pani bari hak molek dia mula Tapi dah kita tak erti Haa kata kelebihan dia tu ha, tu buat kita tak ada pelak Haa tu imbarat tadi Maka Haa hadir-hadir yang semacam ini Haa Perkataan yang semacam ini Satu tarif Dia panggil nak menarik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 dengan satu dengan tiat-tiat satu rakaat itu dengan tiat-tiat satu rakaat ada mahligai oh bang kalu ha mahligai ah tu dia Pada di dalam syurga apa kemah itu tiat-tiat satu rakaat wa ra haura'u wa hurau dan ah tak payah apa bidadari rantu cantik ha orang ada buat tanda hidup tunjuk buat tunjukkanlah itu ah, dia Ada di sana Hura Hurun'in nah, Hura ah, Ada ratu cantik. panggil kata bidah dari Atu ah, Wabikulli sajidatin Atah pada Bikulli rakatin Ini kira umur dekat ah. Ini kira satu-satu pula ni. Dan dengan tiap-tiap satu kali sujud, sujuk Wabikulli sajidatin dan dengan tiap kali sujuk tu nazratun ah ha, ada di si aku tu sekali tilik sekali lihat maknanya satu kali lihat ila wajhi kepada wajahku yakni kepada zatku ila wajhi ai zati atau ilai ila wajhi ilayya kepada aku ah ha, tu dia bagaimana isyarat pada ayat wujuhum yauma idzin nadhira ila rabbihana nadhira ha sini kata wabikulli sajdatin nadhratun ila wajhi haa, haa, Di sisi aku bagi engkau dengan tiap-tiap kali sujud ke ada sujud ke ada ni, ni turun sujud kita oh satu kali lihat kepada wajahku pas sujud banyak kali banyak kali boleh lihat Habis itu selesailah daripada ah syekh kita nakar daripada qouli ba'dil muhaffasirin mentafsirkan tentang bandingnya solat. habis dekat tu ini istinah sukur dalah. Ah sukur Wa'alam dan ketahui olehmu annas salat bahwas solat itu sembahyang itu puridat Ma nah, telah diperdului, dia telah dipujiikan dia. Sebelum hijrati, ayah hijratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ke Madinah Munawwarah. Sebelum daripada hijrah berpindah tinggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya bermukim Makkah kepada Madinah. Sebelum tu, jadi yani maksudnya Makkah lagi. Sebelum pada hijrah tu, bisa natin setahun. Ini ha, kata setengah ni mengikut masalah Israq tu lah. Ha, Duk filah tentang Israq, Mi'raq tu. Belum hijrah berapa tahun? Ha, Duk filah situ. Ini ha, kau ni kata, Bisanatin. Sebelum hijrah setahun. Ha, lepas pada puajit sebenarnya setahun baru pindah. Ada ha, kata setengah dah empat tahun. Dia ha, orang mari satu kawan saja. Kemudian, Wal arjahu Kawan kau yang rajah kau yang rajeh, anehu bahwasanya, Lam yufrab alaihi Kau yang rajeh, bahwasanya belum diperdu, tidak diperdukan Alaihi ke atasnya, atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum daripadanya, aa, sebelum daripada Hazirullah. Ah qablahha sebelum pada ini semaya lima waktu ni tidak difardhukan akal salatun ah tuna ai fa'in ah makna belum pada tu tak ada pu wajib pun ah tak ada pu wajib belum pada tu ah cuman nak lah ah ibadat dengan tafakur berfikir berzikir Ah, itu dia. Oh, hanya sebagai suju syukur itu kau yang rojeh kata. Tapi wakilah, hakilah. Kata kil kanal wajibu qabla harakatayni bil qadat yang oh, satu ke kata adalah yang wajib. Sebelumnya sebelum daripada hadis salawat hadis salah sebelum pada ini Semayang ini, yang diwajibkan ni ayah wajib belum tentu adalah Dua rakaat di waktu pagi wa rakaataini bil asyi dan dua rakaat di waktu petang oh dah dah, dah semah pagi dua rakaat petang dua rakaat tu ya haduk dengan keadaan begitu barulah summa furidatiss salawatul khamsu Kemudian diperdukan lima semah yang semayanya lima ini pada Lailatul Isra pada malam Isra. Ah tu dia. Satu kawan kata ni. Ah dua orang pagi dua orang petang tuh wajib sebelum pada diperdukan lima waktu. Hmm. <coughs> Apa dia ada kiamat lagi tak ada sebut ni kawan? Ah setengah setengah kawan kata. Aa, sebelum tu apa Qiyamul Lay aa, Ya Ayyuhal Lazi Apa namu ni Ya Ayyuhal Muzzammil Kumil Layla Illa Qalila Awin Qus Awzid Alayhi Waratilil Qur'ana Tartila Kirilah lagi tapi Syekh kita ni tidak hikayat panjang Ah ha, selesai daripada ha, syarahan al-solah. Qawluhu katanya kata musannif, "Ka'az-ziyaamu fadri waz-zakaatu." Demikianlah apa maknanya? Ai mithlu min al-hajji was-salati. seperti inilah artinya seumpama baranya telah disebutkan daripada haji dan solat itu seperti pada pihak apa wajah sahabat fi kaunihi pada keadaannya misalan lil amal pada seperti pada pihak keadaannya mazkira tu ha, misa bagi amal ha, Hak hukum kita kata dulu kal amal amma amma tu misa seperti apa seperti dia sebut dulu haji Ha Supa tu juga Supa barangnya telah disebut Daripada Haji Dasmaye pada keadaan misal bagi amal tu Ha Iyalah As-tiyamun Ha Puasa Ini pun amal juga Siyam Puasa Ha Apa makna pada lorak ha, As-tiyam Kita jumlah kata puasa Puasa ni Kapa ha? Wahuwa luratannya Al-Imsaku ha, Iaitu menahan Bila menahan, panggil puasa lah Menahan daripun tak kira Walau'annah kalami, Yani walaukan walau'kanal-Imsaku Dan jika adalah menahan diri Dari umpama bercakap Sekalipun panggil puasa daripada orang Hari ini aku nak puasa Maka nasib Oh, itu hamu kata nak puasa, duk dia Nah. Ha? <tik> dia. Ha, hari ni ku nak puasa hari ni, nasi makan. makan nasi adat. Edo kena nasi mino ai. Oh, yo ning bohong sungguh. Kata nak puasa sat ni, hagan nak dak makan. Duk diet tak kato apa. Hmm. Itu dia. Ah, ha, tu bohong orang dak pakak kato macam-macam dia pun. Mun gitu ti apa makna puasa? Ha, apa makna puasa? Hai. Ha, ha tu je. Tanya klik. Ha mu aku kata aku nak puasa. Pemuti dak makna puasa gapo? Ha dan murak aku mesti tahu dak ah. Mulih munduk panah mana, -mana. Ha, Ambil dia murak dia duduk ditu eh. Murak dia duduk ditu eh. dia kata dia tahu murat dia. Ha. Murat aku kata nak poso Tunggu tanya dulu nak poso Gapoh kerana makna poso tu menahan Menahan apa? Menahan daripada cakap Poso dah Lepas apa bata aku nak poso Aku tak ada orang nak poso daripada makan ni No ke dia Itu dia Bolehlah nak main Andai Aku nak poso ini Ambil asyik makan Duka cek dah Nah, Maksud dia aku nak poso daripada bercakap Ini kita tak saya cakap Ha, kalau kata begitu ke tak ada hera lah. Hari ni aku tak saya cakap ha, ni, Dak. Ha, Hari ni aku nak puasa Dia tak rayak Tak puasa daripada Dia tak alik Haa Baik ke dia semula Aku nak puasa daripada bercakap Haa Mana aku tak saya cakap ha, Hari ni aku tak saya makan Haa Hari ni aku nak puasa Haa Mana tak saya makan Ambil air minum Haa Makna puasa daripada makan Itu dia makna pada lorak ni umum sekali Nah, mana imsak mana menahan dari sesuatu panggillah puasa oh. walaupun dari umpama bercakap pun sebab tu dalam Quran ada sebut wa minhu waani ada wa minhu dan setengah daripadanya daripada apa minhu ai minkau ni syiam bermakna imsak ah tu pada orang qauluhu taala Permen Allah taala hikayatan am Maryam Allah taala firman atas jelas cerita daripada perkataan Siti Maryam alaihi assalam Siti Maryam yang ia ialah uh, ibu bagi uh, ibu bagi Nabi Isa dia katakan ah inni inni nazartu lirrahmani sawma Tu lebih sikit tu. Kitab lebih tu. Ini nazara nazartu. Haa nazara tu lebih. Kita likum waktu ayatnya. Ini nazartu lirrahmanisawma. tu ayat. Eh, lepas tu perkataan nazara lebih tu. Ha, silak ditoboh. Itu haa hikayat daripada perkataan Siti Maryam. Dia kata. Ini bahawasa aku nazartu. Aku nazar lirrahman. Bagi Tuhan rahman. Aku nazar akan sauman akan puasa. Ah ha, maksud di sininya apa ni? Puasa ai anil kalam. Ha, dia puasa daripada bercakap. Hari ni aku nazar tak sekeceh. Ha, ah tapi dia guna saum. Ah ha, inni nazartu lirrahmani sauman ai anil kalam. Itu ha, panggil puasa pada logat. Jadi nak ayat kata bila kita berak tak ya, ikutlah ak dari apa-apa pun panggil puasa ah, ha, Pakak daripada berjalan Hari ni ku nak ak tak saya ah Hari ni ku ak tak saya si cakap Panggil puasa lah tu Pada luahnya Ada pun Hak kita dah maklum sebut kata puasa Kau tak makan, tak minum Apa-apa ha, yang membatas Hak tu bukan puasa lah ha. Ha kita dak tidak segera apa, sebut kelimah puasa terambah lagi pada puasa Syar'u. Ha kita dak pergi ke makna tu, sabik hak saknin kita jadi miskin, mengata nak puasa, Gana nak makan. Ha de, kita dak sila ke makna Syar'u. Ada murak-murak kawan nunya, makna lorak. Ha tu jadi selisih kia-kior, murak kawan nung kata murak dia makna pada lorak. Kita di dak gambarnya segera apa, kita makna pada Syar'u. Ha sabik tu kita kata Wa syara'an <coughs> Haa ni dia Wa syara'an atas pada lughatan Wahua syara'an Dan iyalah Siyam tu pada syara' Pada undang-undang agama -undang kita Bila sebut kata siyam diterjemah puasa itu Iyalah al ha, imsaku anil muftiri jami'an nahari Ala wajhim maksusin Haa tu jadi tarikh belah tu Aa, bila sebut puasa pada syarak ialah menahan. Menahan dari apa? Bukan menahan dari umum, dari perkara yang membatalkan atau muktir. Aa, menahan dari daripada perkara yang membatalkan. Menahan tu jamian nahari akan semua pada pada semua siang hari. Menahan tu pada semua siang hari. Ah ha, tengok mari dengan Jami an Semua siang hari di sini bahajak pada kita kena siang. Kita kena siang ni mula di mana? Sub dia di mana? Ah ha, pada syaraknya. Pada syaraknya mula daripada daripada apa dia tulul fajr. Ah ha, mula daripada terbit fajar. Tu mula siang. Nah ha, masuk subuh tu panggil masuk siang hari. Tu syarak. Ah ha, nteria Ada polurah ah lurah tu, luroh. Ha, luroh tu mak, siang tu mula daripada naik matahari ha, mula daripada terbit matahari tu panggil siang ha, hingga kepada rait tu panggil siang adapun pada syarat dak mula panggil siang tu mula di terbit fajar sabit tu Tuhan kata laqra'u eh, kulu washrabu hatta yatabayana lakumul khaytul abyad minal khayt aswadi Minal al-fajr. Aduh, ha, mai bayan. Fajar Mula situ? Ha, mula di fajar. Ha tu panggil siang. Kali itu jami'an nahar, semua siang. Ah, ha, sebab tu kita duk makan, duk minum tu, dak tengok tu, bawa sampah. Habis masa, dah habis masa. Apa habis masa? Habis dah malam. Masuk siang dah. Ha, ada siang tak boleh kita kena imsak jami'an nahar. Ha tu takrif dia, deh. Menahan daripada yang membatal uh, Pada semua siang hari Menahan saat itu Ala wajhim maksusin Atas wajah yang tertentu ha, Itu termasuk niat syarat-syarat dia kata itu Menahan dengan ada niat atau wajah maksus Bukan semata-mata menahan saja ada niat atau wajah yang tertentu Hmm, tu dia ha, Ini kita kena pergi dalam lah. Ini sebagai laluan saja wa fardhu dan telah difardhu akannya akan akhir puasa ha, ah fi sya'ban oh pada bulan sya'ban we diperdukan puasa ramadan tu diperdu pada bulan sya'ban bila tu tahun mana fis sanatis thaniyati pada tahun yang kedua minal hijrati daripada hijrah Karena nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia hijrah bulan rabiul awal Bulan makluluk juga dia hijrah pun ha, Bulan Rabi'un awal ha, Dia hijrah tinggal Bumi Mekah ke Madinah ha, Bulan Rabi'un awal Lepas tu ha, bulan Rabi'un awal Rabi'un akhir kita terdip di Madinah Rabi'un akhir Jumad al-ulak Jumad al-ukhrah Rajab, Syakban Ramadan, tak ada puajid lagi tu tahun tu Ramadan tu tak ada puajid lagi Haa Teruh lagi Syawal Zulqandah Zulhijjah ha, Habis Masuk tahun baru ha, Muharram Safar, ha, Rabiul awal Rabiul Akhir. tu cukup setahun Hijrah cukup setahun ha, Rabiul akhir Jumadul ula Jumadul uhran Raja Sa'abat tu baru puajik ha, Tu kata Puajik pada tahun yang kedua bah, Masuk bulan Ramadhan Puasa Puasa ada tujuh belas hari Peribadah ha, Mula-mula puajik puasa Tahu tahu berlaku perang badar dah boleh puasa ha tu isyarat kepada kata kekuatan ni bukan duduk di makan minum sangat ha dak gitukah ah baik <coughs> habis jadi di iman kuat jadi di iman duduk di, keteguhan duduk di situ hmm tu dia baik di fardukan puasa pada bulan sya'ban pada tahun yang kedua daripada hijrah Ha, lepas tu satu soalnya, wahal kan nak kau belahu saum wajib Nak tanya kata dan adakah adalah sebelumnya sebelum ha, sebelum perdu sebelum pada siam Ramadan saum Ramadan, adakah sebelum tu tu atau pun boleh kata kau belah siam atau perdu saum sebelum pada di perdu ke poso ni adakah puasa yang wajib ada dah belum tu? Lepas tu wanu si qad dinasahkannya adakah begitu aula ha, atau tiado ah belum tu tak ada wajib pun lagi supaya semaya tadi kau macam mana qaulani yani fi jawab hadza listifham qaulani ah pada jawabkan soalan adakah saat ni tu dua kau ada jawab kata ya ada jawab kata dak ah ha, adakah belum pada Ramadhan, puasa Ramadhan difardukan adakah puasanya wajib ada dah ya satu kau jawab satu kau kata dah ha tu kata qaula baik wa alal awwali wa in jaraina alal <tuh> qawl alawwal atah jawab naam dan jika kita berlaku atas kaya yang pertama atah kata ya ha, maknanya naam kana qablahu sawmun wajibun wa Ah kalau berlaku tak qayyab pertama puasa apa hak wajib belum pada fardu, fardu Ramadhan Fa ha, la ay faqala ba'duhum asyura. puasa hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Tu. belum belum pada Ramadan diperdu ke ada puasa hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Itu, ha, belum, belum itu. Bulan Muharram. Ha, itu dia. Manakala diperdukan dengan Allah Taala firman ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam ah hak tempat fardu benar betul faman syahidamikumus syahra yasum ah ha, itu pe amat faman syahidamikumus syahra falyusum siapa siapa hadir ha, bulan tu ah ha, maka hendaklah Ha, ah terdapat amr, amr amr wajib maksud hmm. la amr lil wujub. Fal sumhu maka hendaklah ha puasa. Capur dengan hadis sumu li ru'yati. Bila puasalah kamu ketika lihat anak bulan. Ah ha, itulah jadi wajib. Sebelum tu, sebelum tu ada dah wajib puasa hari Asyura, hari Asyura itu hari yang ke-10 daripada bulan Muharram bila itulah asyura. Ha tu dia. Ha tapi orang kita tu gig gambar atas surga tu bubu, nama bubu. Ha sudah bertukar dahlah. Isti'aman lorak tu Dia sudah pakal tempat kita sini sebut surga, surga. Mari dia ni, ni, asyura ni. Hari yang ke-10 asalnya daripada bulan Muharram kerana hari 10 tu orang buat hari-hari bubu. Ha, ya? Buat bubu Pada hari ha, syuruh Potong lagi bubu suruh ha, tu dia Kadang-kadang ha, Pakai -kadang bubu, Pakai suruh selalu Waqilah hmm. Dan kata setengah yang lain Ayqala ba'dun akharu Kata setengah yang lain Salah satu ayam hmm, Puasa yang belum pada Fardu dia Belum pada Fardu Ramadan tu ada tiga hari min kulli syahrin Tiap-tiap bulan Ada tiga hari Haa Tiga hari dah tiap-tiap satu bulan Kerana tiga hari menempat di tiga puluh hari Haa Puasa tiga hari sebab puasa sebulan Wa qila kata kiri ni Salah satu ayamin Min kulli syahrin Wa asyura'a Haa Tua asyura'u Tiga hari daripada tiap-tiap bulan Dan asyura kata jadi maknanya Asyurak tu adalah tahunan Ia panggil puasa tahunan Dalam setahun Kira asyurak Dalam tiap-tiap bulan Ada tiga hari Ia panggil puasa bulanan ha, Asyurak ni kira puasa tahunan Itu uh, atas khilahlah lah tu Ada pun yang kedua kata Dak. Ha, Tak ada Tak ada hak wajib belum tu, hmm, tu dia. Hak wajib tak ada ada puasa juga tu ada syukur lah Katakan wajib ada Main wajibnya wajib di puasa ramadhan lah Haa khilah Wa'alam dan ketahui ulihmu ayyuhal mukhatab Annahu bahawasanya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sama Selama dia hidup mulai daripada puajib itu, Daripada tahun yang kedua hijrah Dia dah puasa lama mana sama telah puasa ia صامت ramadhan صامت له صامت له صامت له صامت له صامت له صامت له صامت له صامت له صامت له صامت له صامت له صامت له صامت dia صامت له صامت له صامت له صامت له صامت له صامت له صامت له صامت له صامت له bagi nabi sallallahu alaihi wasallam illa malaikan ha malaikan tak sempurna makna tak sempurna satu tak tak sempurna sebulan 30 hari itulah malaikan hanya illa sanatun illa Walam lam yakmul lahu tidak sempurna baginya malaikat oleh satu tahun je malaikat oleh tahun yang satu sanatun jatuh titik ha malaikat oleh satu tahun je alal mu'tamadi hmm duriode ah ha, maknanya ha, 9 kali Ramadhan hak puasa cukup 30 harinya setahun je bermakna kata 8 tahun lagi tu 29 ah ha, tak ada tak ada heranlah kita tak puasa 39 anda darang ha dadah, dadah, oh, tak pernah cukup puasa ha tak, -tak susah lah nabi SAW alaihi 9 kali tu yang cukup hanya setahun saja ha oh, yang cukup 30 tu hak kaun yang masyhurnya Aa, al alal mu'tamadi Atah kau ya mu'tamad Dalakan adab begitu Wa qala addamiriyu Ada seorang ceduh Dumairi Illa senani Haa Malaika oleh dua tahun Haa Dia pakai dua tahun Dan ini Yang ini Lam yakmullahu Illa senani Haa Kita mari dengan rupa rupa Ni dahli Kata saat Baca Illa sanatun wahidatun Haa Dengar Illa senani Kalau saat ini Baca sanatan wahidatan Sini kena illat nai ni ha kena tulis ya ana no, ayat kata fa'il ha dia panggil apa tu mustasna dengan illa di sini kena beri tu amil mau um. ha dia panggil kalam naqis ta, kalam apa kalam mpi lagi nakis dia panggil istisna mufarra' mustasna dengan illa tu wa amil mau um. sini ya kemul tu nak kepada fa'il Lala tu kita beri LAM YAKMULLAHU illa sanatun WAHIDATUN Tepatnya tu ILLATNA ni Ropok dengan alih Haa tu cara baca nak Maksudnya Tak sempurna, tak cukup bagi Nabi SAW Pada puasa 9 Ramadhan itu Malaikah hanya hak cukup setahun sahaja Cukup 30 hari Kata kek tu kata damiri Dia kata dah malaikan 2 tahun Kata seorang lagi Waqa larairhu tak sebut nama Dan kata orang lainnya Illa khamsatun Hmm lima Malaika lima Empat lagi tak cukup Alakul liha kita seruk harinya Tak ada satu penambu Bukit kata sembilan tahun dia puasa tu Cukup tiga puluh semua Tidak Walha dia nabi Dia rasul Kalau katalah dia nabi cukup pun Itu hewah you ke dia nah, Tak minat aja bagi umat Supaya susah hati ah, tu dia, lah. dia oh, tak sedar susah hati. nah, pose boleh 29 puluh tengok ada melayang bulan nak apa gaya, hargaio lah hidupnya. oh, cakap cukup tahun ini, dah sedar atau apa lah? Ah, seni, seni, hmm, tu dia. ah, maka kita juga tunggu, tunggu, mesti hati hati gayo esok gayo, ah, tu dia. Ah, dia memang kata Tak raya weh. Lusa Masa so, dia buat Buat tu Pak Akad Tak pot Dia buat beraya ada, Jadi Jadi dia nampak kata Berjelurah sangat Ah, ha, Tu sening Nah Habis <tuh -tuh> Kadang-kadang ha, Kapung ni Raya hari ni Kapung <tuh> tu Raya esok Haa ah, Dia memang raya hari ni Raya hari ni Haa Esok lagi Ah, ha, dalam kapung tepi-tepi Ah, ha, Negeri lain Tu lain masalah Lah Ni kapung ke kapung Haa nah. Hmm dia. habis qawluhu fadri ai i'lam aa jasa lek situ nak tenteng kanannya nak jadi kena kalam ke nazar tu kazas siyamu fadri waz zakatu berkata fadri ai i'lam aa maknanya fadri maka ketahui olehmu aa makna i'lam minad dirayatini yahwa ma'khuzun Haa, idri ni ambil daripada dirayah. Dirayah mana ba? Wa hiya ay wa ma'naha al Dirayah maknanya ilmu. Ah mana tahu. Sebab tu fadri mana fa'lam. Kemudian ketahui oleh mu mu tu gig siapa? Wal mukhatabu bi zalika. Dia orang yang dikhitab jadi dituju dengan demikian itu dengan kaulihi fadri tu Iyalah kullu man yata'atta minhu ad-dirayatu wal 'ilm semua orang yang mungkin daripadanya boleh tahu ha, boleh dapat dan tahu ah ha, tu dia habis ah ha, wa zakatu ha, ada sikit lagi dalam sunat kita hmm jadilah